Her er de sorte spejler, version. Hver dag klokken to, sensation. Det kan du bede spids på, kan du? Og øh, samtidig kan du også skrue op for din radio. fordi nu øh, Ikke fordi det ikke var godt, da Peter sendte, men nu øh, kan jeg godt sige, at uden at sige for meget. Det bliver endnu bedre. Øh, Eller i hvert fald lige så godt. Det bliver i hvert fald lige så godt. Det gør det. Jeg fordi... hedder Anders Lund Madsen. Ja. Hvad hedder jeg? Du hedder Anders Breinholt Nielsen. Det er rigtigt. Og overfor os sidder vores øh, mentor, vores øh, gode ven, vores øh, intelligentsia, øh, vores producerens vores mand med Gay Community. Our whale boy, Shambung-manden. Som vi river rundt. Æh, Jens Brandgaard Poulsen. Hej. Hej hey, Jens. Hey. Gry er ikke i dag. Gry er syg igen. Æh, Gry øh, Sikkert er jo en sygdom, hun ligger med. Gry er jo hell dansk, hell americansk. Yep. Ja. Og øh, Gry... Har hun har det. fundet ud af, at på det danske arbejdsmarked, er der noget, der hedder løn under sygdom. Ja, og det kan nok være, at hun har taget den til sig. Det kan du regne med. Jamen i USA, der hedder, hvad hedder der på den social security, hvad hedder det? Krens Jeg day. kan ikke huske det. Day. Karen's Day. Healthcare. Karen's Day. Karen's Day. healthcare, Karen's Day. Og på træde sygdage bliver man skudt. Ja. Det er det, hun har valgt at gøre i dag. Øhm, Three, six nok. days and you're out. Ja, og øh, der kan nok være, at der er noget at skeenhenes der. Så hende ser vi nok engang i foråret. Så har vi Simpøl vores religion? hemmelige... Det er vores religion. Religion. Skal, skal vi prøve noget nyt? Ja, hvad? No. Skal vi prøve at spille noget musik? Nej, ja, det er også det, med rent faktisk, som det allerførste i programmet, fortæl, hvad vi, hvad vi har i programmet i dag. Det synes jeg er en god idé. Så kan jeg øh, lige indledningsvis sige, at vi har et saftspændt program i dag. Ja. Hold derop, op, hvor jeg er der meget glæde til. Hacket! Øh, dagens program, hvad skal jeg sige? Nå, nej, det er det. Okay, øh, Gry er blevet hugt på Second Life og har taget resten af dagen fri for at spille det, skulle vi have sagt. Og det er enten 2 sekunder 2 sekunder og 2 ]Yeah. sekunder tilbage, 2 sekunder tilbage, 2 sekunder tilbage, 2 sekunder tilbage, 2 sekunder tilbage, eller, i hvert fald, øh, det er ikke lige så godt, eller... Fuck. Peter Palshøjs var jo ikke dårligt. Vi øh, satte på at blive lige så gode, som Peters program var, ja. øh, for lidt siden. Du lyttede til det musikanske talkshow, De Sorte Spejder. Øh, ved min side sidder Anders Breinholt Nielsen, som er en flot fyr. Øh, han er ikke single, så det kan I godt glemme. Og jeg sidder her, og overfor os sidder Jens Branko Poulsen, som er en masse andet. Alt det, vi ikke er, det er Jens. Ja. Og vi har i dag ja. ikke Gry hos os. For Nej. Gry, blevet, skal jeg se her. på Second Life og har taget resten af dagen fri for at Second Life er jo det nye, de unge, de unge gør, Ja, ikke? hvor øh, regeringens bedste ven, I øh, IP3, Huxibak, mm, brugte ja, stor del af ja. sendfladen i går på at øh, tungekysse med skatteministeren omkring emnet, hvem er bedste ven med hvem. Men Det, det er blev uafgjort for, nej, hvor var de gode venner. Jeg har lige haft en interessant snak med vores hemmelige relationsmedlem, der mm. vi var i kantine Ja, godt. Og øh, det lyder som følger. Mm, ja. Normalt, når man sender på det her tidspunkt af døgnet, altså det er det her, man kalder op, næsten prime time, ikke. Næsten? Her på eftermiddagen. Ja, morgenen er jo, er jo prime, time. prime. time. Og øh, prime time. så øh, plejer det jo at være sådan, at alle mulige pladselskaber ringer og skal afsætte alt deres gøjl, ikke? alt deres øh, artister og sådan noget. Der æder hakken ud at stille. Der er ikke én eneste, der ringet til os. Steven Nøj. Segal. Skal de ja. have den? Vi prøvet for vi Steven vi Segal. Segal det jo tjekke. Steven Segal. Som jo er ved Gud er en sjæderangs. Vi fik øh, tilbud om at få Steven ind. Gør vi det? Øh, men så får vi en mail om, at han har fået virus på stemmebåndet. Ja. Men han kan godt kan gennemføre koncerterne. Ja. Okay. Nephew vil ikke komme ind. Brad Anderson har vi ikke hørt fra. Kommer nok heller ikke ind. Damien Rice kommer kun under den skarpe forudsætning, at vi ikke spørger noget. Vi, ikke, han, vi ikke snakker med ham overhovedet. Ja. Og der skal være vandtæt. Skatteministeren uh, Christian skatteministeren. Og det var den aller, allerstørste ydmygelse, fordi alle kan få statsminister eller skatteministeren i medierne. Ikke? Ja. Det, det, det, det kunne vi så ikke. Han ville hellere i Mondo hos sin nye ven, Huxi. Vi ligger altså her i programmet, hvor at vi absolut mm. ingen gæster kan få. Ja. Vi havde Michael Simpson. Ja, ja. Vi havde Michael Simson, men det var fordi, han ikke var vågnet for sidste gang, en, han var vi, har gæst. Vi, har vi, en, har vi en, Er han egentlig en gæst, ikke? Ja, er jo vores kapellmester om fredagen. Ja, bortset for i fredags. Hvor, så hvor var, han, var han vi ikke sende, men vi, vi, han er jo ikke en egentlig gæst, vel? Nå nej, men så har vi haft Harald Jensen som gæst. Jamen, jeg har gørt nogle musikals... Nej, det har jeg haft gæster sådan set. Anders Lund Madsen, skal vi ikke prøve noget nyt i dag? Jo. Og det er at og fortælle, fortælle uh, hvad, der hvad der kommer i programmet i dag. I en stedet for at vi venter med at gøre det 20 minutter og 45 minutter ind i programmet. Det er en god idé. Vi kan også lige nå det. Det er 12 minutter i programmet. Ja. Vi har i dag øh, en ny rammehistorie. Ja. Mm. Og så har vi øh, David, som mm. kommer og fortæller om selvantendelige... David er journalistpartikant på, på Godmorgen på 3 øh, her på P3. Ja. Og David øh, har prøvet i morges en af vores muleposer selvantændte. Det er ikke engang Fisa -ballage. Det er ikke engang Fisa Ballade. Og det er det, der hedder Spontaneous Self-Combustion. Mm. Vi skal vende ud af hjemme. Hvis man har set fjernsyn i, i, i dag eller i går, så har man, så man kunne ikke kunne sige... undgå at se Dennis Knudsens reklame. Mm. Og det, jeg gør nu, kære Lytter, det er, at jeg tænder for vores fjernsyn her i studiet. Ja, så håber vi. Så gør vi det, at øh, hvis Dennis Knudsens reklame lige pludselig kom. Og det er den reklame, hvor, hvor Dennis er inde og fortæller, at han er trendsetter i ude og ude i hjemme. Ja, hvis den... Jeg lige at finde kanalerne her. Så, hvis reklamen... så lukker vi alt ned. Skulle komme med i det hele. Ja. Udover det øh, dejlige segment, så er der også erhvervsnyt. Hvor kommer den? Øh, vi afbryder musikken, hvis det er, Der ikke, er øh. trends. Men hvor kommer den her? Det er mest bedst på TV3, tror du, ikke? Uh, der er er jeg, Der er jo rigtig TV2? mange King på TV3. Den er lige startede. King of Queens. Det er jo meget sjovt. Det er sjovt, at King, King of Queens er King of Queens, ikke? hvis ja, det er sjovt. Men det er jo med K og Q. Der er på øh, via Sport. Okay. Okay. Kashi, kashi, kashi, kashi, kashi. Det vi gør, det er, at øh, vi spiller den reklame, når den kommer. Fordi hvis ja. du ikke har set fjernsyn, og ikke har set reklame, så vil du være rigtig ærgerligt, rigtig ærgerligt, hvis det var, du ikke noget. Så, så er der siger. Trends ved trends for fra Krenshavns Gymnasium. Det er rigtigt. Der er Danmarks Beste D. Mm. der er Tillis og der er... Og det er det, vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Må jeg ikke, må jeg ikke fortælle jo. med det? det er sådan i dag, lytter. Mm. Kære lytter, kære programmet? Hvis du er i besiddelse af et dyr, vi skal slå ihjel for dig. Så øh, ja. må du meget meget gerne sende os en uh, sms eller en mail Satansengelsnabla.dr.dk ja. Er mailadressen fordi at, øh, Der kan være tusind grunde til man gerne vil have slået et dyr ihjel Det er sidste 20 minutter af programmet Ja. Hvis man ikke har et dyr, kan man bare skrive ind til os alligevel og alligevel sige Jeg kunne godt tænke mig at høre, at det her dyr bliver slået ihjel Ja, for eksempel det kan være en kvægerfinke Den vil jeg gerne slå ihjel Det kan være et marsvin Vi skal slå en delfin, en vag ja. og et ærende ihjel Det er, det er en det er, ligesom, af delfiner det er, det, det, vi har, Ja, det er det vi har bestemt her på redaktionen Baby delfin øh, Vi skyder dem, vi slår dem. Vi eksploderer dem. Vi serverer dem, vi eksploderer dem, vi gør alt muligt. Det er fra ca. 1540 her i programmet. Vi får ja. besøg af lydmesteren selv her på ja. Danmarks Radio. Øh, big, Lyd og champen. Det er meget mange business du ord at bruge, men champion. det er intet mindre end det, han er. Oh. Oh, øh, det er Vi får besøg af ingen ringere end... Jesper. Ah, det hedder han så ikke, Argen vel? Oh, no. Han hedder Kanonkongen. Kanonkongen. Ja. Vi får besøg af kanonkongen i dag. Lydens mester selv ja. vil hjælpe os. Der er lige nu på Altesiver står det her Whale Hunt is over. Plant catch. Nej. Velkommen. Til værtsnødt med Anders Lund i de sorte spejdere. Det lyder, som der løb en masse mønter gennem nedløbsrør. Det var også det, det var. Det er pengestøvshus, opheder lyden. Og det er et meget, meget relevant lydtapet til det, vi skal ind i nu. Det har hmm. været en frygtelig dag. Ja. Det har været for os, der investerer, os, der er pengeejere, øh, øh, været i de sorte dage siden 97. Hvorfor? 97 var den værste dag. Af siden alt. mordet på Peter Banksvej? Øh, mordet på Peter Banksvej er en, ikke i helt oppe i den her liga. Det her har været en sort, sort dag. Alt. Øh, og det er jo kinesens skyld. Hvorfor? Øh, det står ikke helt klart, men der er noget med troen på øh, fremskridtet er, at troen på penge som sådan er stadig intakt. Okay. Men penge har bare ikke den samme værdi nu, som de havde for et siden, og det er det, som er så uhyggeligt. Men mange har, og det er noget, kineserne startede med, øh, simpelthen begyndt at tvivle, kan det betale sig at tjene penge. Og det er en af de værste, værste, værste ting, der kan ske på de finansielle markeder. Hvordan øh, udmyndter det så, mønter? <laughs> ah, det er øh, det. på det kinesiske aktiemarked øh, Alt sidder Og når noget sidder i Kina, så ryster det i Danmark. Det eneste, jeg kan sige nu, det er, at som... Og det er jo ligegyldigt for dig, at du bor til at leje, så du har ingen penge. Nej. Du lever for hånden og i munden. Mm. Du har det, der hedder umiddelbart behårdstående du får, en løn... du du, du får, du får en, stadig en lønningspose. Det kan du, ja, mm, det <laughs> du godt kalde dig. Så der er klingende i. Det kan du godt kalde Og så går du ud, og så du dem. Det kan du og på tiden, der ikke flere, så får du nogen nye næste. Det Men for os, der har penge, der, har penge, der, der, der, ejer, der ejer penge, der er det en frygtelig situation. Fordi ja. Hvor skal vi placere dem hen i øjeblikket? Men hvor placerer vi dem så hen, Ars? Det eneste, jeg kan råde til. Jeg vil normalt i de her situationer råde til at købe F. Møller. Der har bare været et vist fald i F. Møller-aktien inden for sidste døgn. Men den retter sig vel op, som man siger? Det kan siger. du tro, det kan du tro, men på et kort sigt kan man godt gå hen og blive bange. Og hvad er det, man gør? Altid en krisesituation, som penge er at investere i guld. Det, jeg vil folk til i det er at gå ned og købe noget guld. Okay. Øh, og der tænker jeg ikke ringe. Jeg tænker bare... Må jeg spørge om noget? Ja. Ejndomsmælerne i de store danske byer, ja. øh, de har nu sat salaret op, øh, fordi at øh, ja. lejligheder og huse ikke bliver ja. solgt lige så hurtigt, ja. som ja. de gjorde var ja. ja. ja. for et år siden. Ja. Nu er de sat sellærerne op. Ja. Hvordan skal man som almindelig sælger forholde Fordi jeg synes jo lidt, at der er nogen, der har tjent penge de sidste 7-8 år, ja. 6 år. Så er det jo Peter Norvi og andre øh, fantaster, ja. tosser, ja. idioter som ham. Ja, men det er jo det, at de har jo fået en vis forventning om en kommende indtjeningsbibeholdelse. Og det er også derfor, de er nødt til at kompensere for den indtægtsnedgang ved at give en højere øh, indtægtsfremgang for sig selv ved at forøge provenyet på, på den måde oprethøjet i den levestart, de er blevet vant, vant til. Er der flere ting i... De satte vel også salærer ned, dengang det gik godt, eller hvordan Ej. var det lige det ah, var? Ah, ja, nej, det ja, de, der, der, er noget, der, de ikke har det er de noget, de nemlig okay. også fordi, at... Uh... Min storebror, som er en meget intelligent aktieanalytiker, har læst en, en artikel, han fortalte mig om i går, øh, som var meget interessant, omkring, omkring boligmarkedet, som mm. interesserede meget. Mm. Og der var, øh, det var om fremtiden, hvor er de på vej hen? Og det var meget vigtigt, når man står over for at skulle købe eller eventuelt sælge bolig. Og der var der tre interessante veje, boligmarkedet kunne gå. PT, hvis man ser frem lige nu. Mm. Op, og det er, måske, det er måske meget vigtigt lige at holde sig for øje, når man øh, sidder som dig og tænker, skal jeg købe eller skal Skal jeg, jeg købe skal jeg vente? Den kan gå op, priserne. Så kan det også gå ned. Mm. Og så kan det endelig også stagnere. Og der er det ikke helt nu til at sige, hvor det går hen Men man kan sige med sikkerhed, at det er en af de tre. Og det var en fra Danbolig, der havde udtalt det, uh, en chefanalytiker. Og det synes jeg jo er flot. Og en, der er også, når han er chefanalytiker, synes jeg, det er rigtig flot. Jo, jo. Men der er selvfølgelig, øh, der er at for, og, og der sagde jeg, at kunne man ikke forestille sådan en kombination af de muligheder, så det går op og øh, stagnerer bare forskellige steder geografisk. Det mente han nok, det kunne. Men ikke i samme område, og det er det, der er interessant, der var de ret kategorisk. Du kan ikke for eksempel, tager et område som amar, ja. så kan du ikke både have stagnation og, og fremgang i samme område. Der må man sige enten kunne man Stop. have noget at inden for lejligheder var, var der opgang, men inden for vilje var der opgang? For eksempel. Gang. Og der var også... det, der er hedder en stor opgang, ikke? Hvis det er sådan en seksetagers hus, for eksempel. Så man taler om, så er en stor frem eller opgang i hvert fald. Og så yes. er der også... Har du affaldskagt, Så er du faktisk homefree. Så er det bygget i 30'erne. Tanzanit, er en anden god ting at købe ved. Nej, ikke Tanzania som sådan. Bare Tanzanit, som er en edesten, som kun findes i Tanzania. Og det fede ved Tanzanit er jo, der er ingen, der ved, hvornår det slipper op. Og når det slipper op, så siger prisen bare. Fudum! Så det nu nu, at købes Tanzania. Hvad siger sige? De? Det godt have lille lærer. Det er altid godt at have et lille ærer altså til. Og det er smukt, og pigerne med talsen. Var det? Det Det var det. Æh, køb, Læv, os, øh, bom. Men bom, bom. sidste ting! sidste ting! FL Schmidt. Hold dig fra dig, Anders. Der var min far ud. Var min far udlært. Ja, ja. Men, øh, men må han blive fred? Ja, ja. Han Prøv er dig. der ikke længere. På F. Smiths grund. Han blev jo øh, det, der skete. min far døde jo øh, for 7-8 år siden. Mm. Og der.. Øh, Ej, det, det kan godt blive en meget dumt Vi stopper her. Det okay. var bare prøver at lave en kobling med FL Smitts cement. Og, og noget og... Æsket, men du kunne godt se, den blev... Nå, tungt. Og i Sydhavnen? Ja. Nej, nej, nej, det var bare... Øh... Okay. Men det var også altså, efter, at ikke rigtig er, hvad den har været, så er det også gået ned og bare. Det er, og de var jo totalt vildt meget efter maskinearbejdere, hvilken far var dengang. Det er ja. den, de lavede der store overskud, Anders. Det er jo på udenrig. Christian Kære! Christian Kær. Skal Christ, det er ham, der har slået... Branchen som sådan ihjel. Erhvervsnyt. Han har er slået en masse. her på programmet, der har vi modtaget. Ej, jeg jeg går lige helt backstage rundt på programmet. her på programmet. Ja. Der fik vi lavet øh, nogle muleposer. Jeg tror faktisk det var Jens, to og lige, som øh, fandt på ideen. Vores webmaster Jens. Og vi skulle have noget merchandise. Vi skulle udløje konkurrence, så siger jeg, Jens, og det snart ligesom en masse svangsø igen. Muleposer. Nej, nogle muleposer, ikke? Ja. Og det er vi så blevet. Vi har fået lavet 300 muleposer, for så tænkte vi, det var da fint nok at udlade, og udlade dem i, i Tittes over året her, ikke? Mm. Eller et det første halvår her. Mm. Så kom jeg på den idé i radioen, øh, ligesom man skulle gøre ligesom med børneradio i gamle dage, og med byttede muleposer. muleposer. Øh, folk sender gamle muleposer ind, vi øh, kvitterer med at sende en ny hjem tilbage. Ja. Vi har fået... En syndflod. 216 muleposer til sent. Mm. Mm. Jeg gentager lige 216 muleposer. Vi har fået lavet 300 uh -huh. i det hele. Uh -huh. Vi har allerede udladet en del. Uh -huh. Det vil sige, at vi har 15 tilbage. Ja. Ham, som trykker dem her, han er på skiferie. Ja. Han kommer hjem næste mandag. Ja, det er han på for de penge vi har betalt. Det kan du regne med. <laughs> og Jens, når han ellers skider, så tager han nogle nye billeder af alle de mulige poser, vi har fået. Og så ligger de på vores hjemmeside. Ja. Og vi sender selvfølgelig en mulig retur. Konkurrencen Konkurrencen er slut. Ja, det gælder, men det de hjælper ikke at sende flere muleposer ind, at konkurrencen med byttebørsen er slut, Byttebørn. fordi det var sidste dag i dag, til og med i dag. Så hvis ja. der er nogen, der kommer og afleverer med receptionen inden kl. 16, så er det fint nok. Men øh, her på Danmarks Radio, der øh, vi er vi jo en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner inden for journalistik. Ja, det er den. Og øh, David, du er journalistpraktikant på Godmorgen på tre øjeblikket. Det er næsten rigtigt, ja. Velkommen til. Hvad er du så, så journalistpraktikant på? Jamen i øjeblikket er jeg jo i gang med at lave mit det, helt eget praktikantsshow. Upsen. Nå, så du skal være radioværd nu der. Hvor lang tid har du læst det? Øh, jamen, jeg har læst øh, to og et halvt år efterhånden. det tager fire og et halvt år normalt, ikke? Det tager fire år. Ja. Men det er da meget, du allerede så har fået dit eget show. Ja, men øh, de har nok set noget i mig. Hold et glimt i øjet. David, hvad er det, du? Hvad er det for et glimt, hvad er du det? har i øjet? Ja. Jamen, øh, og hvordan bruger man det i radioen? Ja, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg stiller mig selv det spørgsmål, men ja. øh, ledelsen er udenbart øh, helt vildt ved mig. Nej, jamen, jeg, jeg, skal da, jeg skal da lave noget om øh, unge kunstnere i Berlin. Nå, så jamen, så får David En Gratis rejse, sponsoreret af Journalistforbundets lærlingekasse til det Berlin. Det synes jeg er rimeligt. Det er jeg glæder det. mig til at høre om unge kunstnere i Berlin. Men David, vi håber jo også på, at på et tidspunkt i løbet, når du er færdig med at lege radiostjærling, ja. at du i forbindelse med dit uddannelsesforløb også lige kunne afse lidt tid til at være journalistpraktikant på vores program. Hvad er det? Hvordan? Jamen det ville jo være herligt, det ville være en meget, meget, stor ære. Men det er jo ikke sikkert, for det kan jo godt være, at hvis det med Berlin tager fart, så er det unge kunstnere i Paris, så er det unge kunstnere i São Paulo, så er det unge Prague. kunstnere i Prag, Amsterdam, Johannesborg, Paris, New Zealand, London, Jeg kan ikke nogen byer. Paris, by Antarktis. Jeg kan Et. ikke flere byer. David, ja. <laughs> her til morgen, her, du kan ikke nogen byer, her til morgen, der kommer du, øh, Nå ja, ja, fortæl, du kommer ja, det, nu kommer mulbosnakken, det ja, ja, ja, det. Fortæl David, hvad du har fortalt det mig tidligere i dag. Kom. Men fortæl det med dine egne ord. Ja. Godt. Æh, her kommer Og øjne. Ja, ja. Jamen jeg glemt Hvad hedder det? Øh, det der sker er, at jeg kommer hjem. Jeg har øh, mulepose med. Jeg bruger den meget. Mm. Den er praktisk til alle mulige forskellige formål. Ja, Æh, I den her situation har jeg faktisk øh, været ude og spille fodbold. Der er øh, vodt håndklæde i. Øh, lidt våde sko. Øh, våde benskinner osv. Og, og jeg kommer gående lige op øh, foran min hoveddør, øh, ja. hvor jeg bor. Du bor i lejlighed, ikke? Jeg bor i lejlighed. Er ja. øh, ja, der er lejlighed der er en anden del. Det er, det, Nå, det er lege. Sådan, det er godt, det har ja. godt at høre. Okay. Det er et uslet øh, praktikant hummer. Ah, det finder. Altså i din altså synes, jeg, det er mere sjovt end det andres. Okay, finder. Godt. God, ja. Men øh, i, i hvert fald. Øh, jeg vil lige pointere, at jeg har ikke stødt ind i nogen mennesker. Jeg har ikke snakket med nogen. Jeg har ikke røget cigaretter, jeg har ikke øh, sniffet lightergas, jeg har ingenting gjort. Er der nogen, der nogensinde har stoppet dig på gaden med den ulebus og sagt, det var da lige godt sadens. Hvor er det den svort den fra. Nej. Mm. Okay, du kommer gående. Jeg kommer gående. Du på et tidspunkt også ikke, så sker der hverken vælger bedre end historien. Ja. Din historie. ja. Jeg kommer gående jeg er lige noget op foran min hoveddør, da der begynder. Er det hoveddøren ud til gaden eller ud til, ind til selve lejligheden? Det er ud til gaden. Mange ikke ud? det, fordi det vil man kalde det opgangsdøren, men i, i min afgangseksamen, 9. klasse på Stenhus Priva oh. Privatskole, ikke? Ja. der brugte jeg Privatskole, uh, god <laughs> skoledag. Uh, 9... Det er der du har lært de der fine manerer. Det har taget mega meget koren, fordi jeg har gået der. Det gjorde man også engang. Det ja, er det... sådan en rich kids, den film, jeg har bygget over mit liv. Ja, på Stenhus. Ja. Øh, der brugte jeg ordet opgangsdøren. Og det sagde Sensor, det. det hedder en opgangsstør. Ja, selvfølgelig. Men det, han sagde, at det ikke hedder det. Nej, men det siger David jo heller ikke. Det hedder en opgangsstør, David. Nej, men det er også der. fordi, jeg er meget ung. Det er det nye. Nej, ja, det er det David og sagde. David det og ikke. i Berlin hedder det. turen. Turen, det havtyren. Det er sparet. Så sker der hverken værd bedre. Så sker der hverken bedre. Du har ikke der er ikke noget brandbare væske omkring. Dig. Og, og, og, og, øh, og, og nede i ligger der både ting. Så sker der hverken værre eller bedre, så en end tale. at øh, røgen, røgen, der kommer røg simpelthen, der lugter brændt, men jeg bor, der er sådan lidt en byggeplads i øjeblikket, og jeg tænker, at det kommer lige herovre fra. Ja. Jeg står med en kaffe fra 7-Eleven, jeg har masser af ting i hænderne, de, og så, øh, så skal jeg lige finde nøglerne frem, og så hiver jeg sådan posen ud til siden, så jeg ligesom kan se den, og kan se, at der er gået ild i posen. Der er gået ild I Og det er, ikke, det er ikke flammer, men I ved... Øh, svedent. svedent. og der er, der er gløder hele vejen rundt om, og et, et, et hul på størrelse med, hvad jeg vil kalde, en, en, en formfuld amerikansk pandekage. Okay. Og, øh, og, og, da, og, og så er det, jeg tænker, er der et problem her? Er det selvantændende poser der er blevet lavet? Er det Peugeot-sagen om igen? Er det IBM-sagen om igen? Vi har ikke men, haft... Jeg vil vi gerne ikke. sige, der vil jeg godt lige advare folk. Ja. Man må ikke sidde med muleposen i sit skød. Hvis man har muleposen i skødet... Tag den ned. Tag den væk. Det giver voldsom brændsår. Nej, og det er værre end det. Øh, i, går, sæt, I, går du i det som. I går anbefaler du det som goggesok. Det skal vi måske også trække tilbage. Ah, dog. Det er godt give lidt spejs. Uh, jeg vil sige, jeg sæt den ud i vasken. Altså, når man ikke bruger den, så sæt den i vasken, eller i badekaret endnu bedre, eller ud i brugskabinen, hvis man er det. Men du mener... Bare så, at har indtil, vi har fået, til. Hvis vi har fået lavet en til bundsgående undersøgelse David, hey, du kan ikke have den den på cykelbagagebageren? Jeg har en cykel, der står et eller andet sted, jeg ikke rigtig ved, hvor jeg er henne. <laughs> så du cyklede ikke der? Nej, jeg, jeg, var, jeg var gående. med mærkeligt der. Uforklartigt, vil jeg nærmest sige. Og hvad skete der? Er den ødelagt nu? Nej, men altså jeg fulgte så nærmest dit råd øh, sådan lidt på baghånd øh, ved at sætte den ud i vasken. Har du taget altså, den med? Jeg har ikke taget den med. Jeg kan tage den med i morgen, hvis det ja, er. så må, må du meget det gerne. Meget. Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Og så skal du selvfølgelig har det med en af de andre. Der er jo altså 245 muligposer i... På vej ud? I, ja, nej, men også i... Ja, men jeg delt. tænker sgu, ja. det på omkvarteringen. Jeg tænker på postvæsenet. Jeg tænker på problemer der. Fordi jeg troede, at det eneste, der var problemet, det er, at logoet, det er lavet med så meget tryksværte, ja, det så det smitter det, helt vildt af helt vildt. Fordi på alt, hvad du rører ved og sådan <laughs> Hvis det bare er lidt fugtigt i vejret, så er du rød over det hele. Det er det fede ved posen, men to... Det der med den sælgende uh, den må vi lige... Men også det interessant, at, at ham, der har lavet dem, meget langt væk på ferie lige nu, hvor det hele brænder på, ikke? Om man så må sige. Om man så må <laughs> sige. Så, så er han jo pludselig væk, ikke? Ja. Vi kan kun advarme mod. Tak, David, det var en dejlig historie. Og held og lykke med den nye program. Ja. Tak. Og held og lykke med uddannelsen. Tak, ja. Nu har jeg aldrig været journalist for jeg er heller ikke journalist. Nej, men du er rich kid. Men dengang, da du var journalist der fik du da ikke bare din eget, lige med Nej. det samme. Øh, da jeg synes, der fik vi lov nogle gange at skrive dødsannoncerne. Det var på de gode dage. <laughs> Og vi fik heller ingen løn. Mær jeg lige læs en mail -up. Ja. Nej, vi skal... Nej, ikke noget. Vi skal... Jo. Det gør jeg bagefter. Vi skal have rammehistorien først. Okay. Det er bare en af andre der har spurgt... Øh, om noget med kajsetips. Men vi tager den bagefter. Okay. Husk bare på det. Jeg, er jeg husker glim. på det. Jeg har glemt det er inde. Men det er også fordi, hvis der går en kvinde forbi lokalet, mens øh, at du kommer til at kigge ud, så glemmer du alt. Så bliver din harddisk formateret. Det skræmmer mig lidt, Ole Tøpholm, øh, betalende hendes han netop nu står og sender mig kædende øjne. Øh, og han lige er gået forbi mm. med en stor buket blomster ude i radikationslokalet. Mm. Det er ikke så tårligt. Det skulle være en hemmelighed, Anders. Det kunne yes. godt gå hen og blive en god dag. Vi har en rammehistorie her i programmet, og det foregår på den måde, at vi har taget nogle klip fra nyhederne eller fra andre programmer, og så rafser vi ligesom dem, eller vi laver i hvert fald det en ny historie, uden at, om de egentlige citater. Og øh, det er det samme, som vi spillede i går, mm. for de er rigtig sjove, og jeg ved også, at dagens rammehistorie i dag er helt tip-top. Men det håber jeg da. Dagens rammehistorie, Værnus Lund Madsen, den du har, gør jeg sådan jeg her sig den, Jeg sige, at den har lidt er der så er der ikke en knap der lyser over ved dig nu, en øh, grøn en. Jo, det er der. Den trykker du på selv, når du skal spille klip. Ah, fedt. Men har du lagt dem op, så det først er, er Fede tænder. Fede tænder. 2000 kroner. Og har du så høbt den til sidst? Nej, det skal det, vi Det man. kan jeg lige finde, det kan jeg lige finde. Kan du nu, jeg begynder at læse op og så finder du det, der skal bare, jeg bare knappen over. <coughs> Nej, det var spændende. Øh, skal jeg så holde op med at trykke når jeg er færdig eller? Du skal bare trykke, når du skal kigge på. Ja. <coughs> Skatteminister Christian Jensen er ude i et politisk og privat stormvejr efter at han efter at han på en lydfil på hans MySpace-profil udtaler sig uheldig om den irske skatteminister. Han er sej, fordi han er næger, og han øh, har store biler, og øh, har et fedt hus, og sådan nogle fede tænder. Skatteministerens far, Ole Jensen fra Nyborg, er ked af episoden og lover, at Christian nu forbedrer sig. Men det kommer til at koste, siger Christians far. Det er så betyder det, at vi skulle betale helt op til 2.000 kroner for en timers pasning om dagen. Det er, jo, det er jo en voldsom stigning. Det er blevet meget for dyrt for os. Stuerast har også været inde i billedet. Christians mor, hun er bare glad for at se mere til Christian i fremtiden. Han er blevet mere bevægelig. Og der er ikke det samme problem med at komme ind i bilen, som der har været Hop. pop, siger det. Så sidder han inde ved siden af forsædet og ud igen også, hvad der næsten har været det største problem. Han har problem. også tabt sig. Men han har også tabt 2,3 kilo i ja. dag. Ja. Tak, Anders. det var en rigtig god stor dag. Tak, så jeg synes, han havde politisk kant. Det er nok ikke en, der bliver glad øh, modtaget på Mondo, som jo er det nye talerør nej, nej, øh, regeringen. det er jo øh, Pierre Kjærsgaard og regeringens nye ja, talerør. En støtteprogram for vores siddende regering. Sådan der. Øh, kom ikke at sige, vi er venstreorienterede. Ej. kommer ikke til at spille tilesping i dagens program i dag. Nej, men fordi det... for 24 timer siden fandt vi ud af, at telefonerne ikke virkede. Det gør de stadigvæk ikke. Det er et firma i Schweiz, der har solgt os dem. Telefoner? Som jeg tror er ved at også sige, at de skal have gyldent håndtryk, fordi det ikke virker. Ja. Er det ikke det, at vores trykker også er noget? Øh, jo, han er jo på et af de rigtig rige områder i Schweiz. Jo. Ja. Jean-Nic. Øh, Jean-Pierre. Hvor de sidder og ringer sammen med alle vores penge. Øh, det, vi, uh, en af de mest sunde følelser i verden, det er jo vrede. Hvor ja. mod, mod bitterhed, det kommer man ikke langt med. Bitterhed. Men hensyn til Metallica, så kan jeg forstå, at der er censureret ved det numre, vi lige har spillet. Er det? det? Ja. Hvorfor? Jamen de der grimme ord er væk jo. Sådan så er det mere salgbare. Ja, men det er jo det. Det, det ryster det, mig det, lidt, det, at vi det, spiller sådan et gang tøsenumer i når Danmark Metallika. Ja men det var ikke klar over. det er bare det eneste, der lå i uh, vores musikbase browser-program. Det er ligesom James Blond, der jo heller ikke siger fucking high længere, for nu siger han flying high, fordi... Han det, skulle jo vist dejligt rigtig have lov til at sige noget overhovedet. Nej, men han sagde det da et par uger, ikke. Ja. Men det var pini, altså hvis man skal være rebel, når man ikke må bande, ikke? Jo, ja, det er rigtigt. Det. det var også pini, de godtager. Men sådan er det. Men du har interviewet med i London. Ja, det er de meget nu. Kunne de bande? Ja, Lars Ulrik kunne godt bande. Han er sød, Lars Ulrik. Jeg var faktisk øh, intervjuet ham sammen med Kanonkongen. Altså, du interviewet også Kanonkongen? Nej, han var med og no, okay, intervjuede ja. os og Henrik Paulsen. Er det rigtigt Kanonkongen? Jo, jo. <laughs> Nå, så er der blod, det her. Så øh, kan vi sige, at klokken er 15.10. Ja, problemet med det her nu er, at vi skulle have haft... Vi havde jo op, som man siger, at nu skulle vi lave sjov med øh, bingo. Mm -hmm. Og efter det, så skulle vi skyde dyr. Men vi kan ikke lave sjov med bingo, øh, fordi at der er ikke noget, man kan ikke ringe ud. Og vi kan ringe til hinanden, men det virker fjollet. <lød> øh, så hvad gør vi så? Jamen, skal vi ringe lokatnummer op i, i, i der byen og bare se? Jeg synes jeg er en god idé. Hvem skal vi ringe til? Ja, men tag 12.12. Nej, det er der ikke noget, der hedder. 2658. Det er der ikke noget, der hedder, der. Det det ved hvad, er jeg det? Det ikke. hvad er det? Jamen hvis vi vidste, det var det jo ikke sjovt. Du? 6, 5, 8, er der ikke adgang til. Indtalt i ja. meddelser efter tonen. Vi kan også ringe 2000. Det er jo det der nummer, der servicerer alle dammer. Og der kommer ikke. Det er rigtig godt for dem. Der kommer ingen tone. Nej, det virker ikke. Ved du hvad? Du skal ikke sige, at vi ikke har adgang til et nummer. Moster. Okay, hvad synes vi så ringe til? Øh, uh, 1170. Det er der ikke noget, der hedder. Skal være noget med 20, eller? Nå, 2610. Det tror jeg, det ved, hvem han er. Okay. Det er hvis Kenneth. Kenneth ja, det er ikke, det er ikke? nogen nogle gange. Ja, det skulle være plommer, så vidt jeg ved. Er ja, det rigtigt? Ja. Ja. ja. Nå, det bliver spændende. Har han så vundet en mulepose? Hvis det er, at jeg Nej, det er først. det første. Hvis der sidder en der by nu på 2610... Men han er til budget med. Det er han ved siden ja, de, af gang i januar. Skal vi prøve at ringe 2860? Det Søborg? Var, ja, det er jo det gamle postnummer for TV-byen. Øh. Kan du huske i gamle dage ude Søborg? Ja, har du. Jakobsen. Jeg tror, det var teknisk service engang. Meget op på bo, kunne man ringe til dem. Mm. Det virker ikke. Jo. Nej. Nej. Det bliver omstillet til mobiltum. Spændende. Det ligger bare på, ikke? Jo, jo. Har de, uh... de griseører? Har, ja. <laughs> har de fars <laughs> okay. hænder? Har de fars Hallo? Hallo? Hallo, har de griseører? Ja, hallo? Goddag, har de griseører? Hvorfor? Har de griseøre? Ja. Har de fars hænder? Om jeg har fortender? <laughs> hænder? Nej, jeg kan ikke høre. Hvem taler der så må du se sjov ud. Ja! der fik vi ham. Der fik vi ham. Hej hej. Grunden til, at vi har besøg af Kanonkongen i dag, det er jo... Og tak for det. Ja. Ja, og ellers kunne du jo ligge hjemme og sove nu. Ja. Det burde jeg. Du er jo det, der kommer tæls på at være øh, kongehuset på p Tak for de pæne ord. Ja. Øh, og, og som sådan også lydmæssig øh, en lydmæssigt øh, et forbillede for os, Anders og jeg. Ja. Og derfor også den øh, mand, vi naturligt kigger hen til, når vi har det, der hedder en lydmæssig udfordring. Ja. Og det er det, vi har det her. Ja, og også, altså, man er, der er blevet talt pænt om ind undervejs i programmet, så det er jo ret dejligt det, at være her. Det, det skal du jo vide, at der har vi jo siden vi startede for Det er jo satire, Jesper. Tilsiden, det er jo det er der ikke er noget. Ikke, Nå, andet ikke. Andet Nå. Ikke. Nå. Okay. Må okay. man slet ikke sige Jesper. Nej, det altså det der er jo ret kænnegående. du Ej. hedder jo rigtig Jesper. Åh oh, nej. nej. Nej, nej, nej. Nu bliver jeg ikke men, men det der jo sker, det er jo at du går jo ind i rollen. Det er jo det er jo, ligesom kimbott, du bliver. Du tager det på Du tager det på. Er det en rolle du tager på? Ja. og er Jespers rollen. Nej, det vil jeg ikke sige. Hvad er der inde bag? skøn. Ikke meget kan jeg sige, men Jo, det er der. Anders Breinholt, det ved du med godt. Hvad er der? en grædende klov? En grædende klov. Der sidder og kigger ud i mørket. Drikker saft. Det der er så vigtigt. Det der er så vigtigt med en grædende klov. Det er ikke eller luk... den bliver lukket ind for længe. Så kan det blive til en bred klon. Hvad længes længe du efter. Ja. Omsorg. Kærlighed og opmærksomhed vi? gør vi alle, gør vi alle. Mm. Du skal også nok få det. Ja, bare ikke os. Nej. Godt, du er inde, kan nogle men... konge. Ja. Det er jo at sige man, de... siger, man kan nu, også når det sådan... Ja, for der er, der er kun én. Nå, jeg vil sige, du kanonkongen, eller så så, du kanonkonge. Jens, kan du ikke ja. vende vores webcam hen, for sådan har vi jo, man finder det på DRDK-3, på kanonkongen, som jo... Øh, Hvis jeg kan du være dig. Du har jo været i, Du har jo været i Thailand <laughs> ja. du, du for nylig, og der har du jo købt et lacoste til, <laughs> som man jo kan se vores webcam nu. Og det er da utroligt vidt. Ja. Det øh... Og hvordan, hvordan har jeg holdt <laughs> så. det? Så, det er jeg glad for. Er buksen med. Jeg kan jo ikke se. Ja, men øh, den er gennemsigtig, Okay. og der er, er ingen det. grund til at gå og, Nej, og, og skille prøver, dem med og det med det. få flere piger er der til at banke på Nej. hurtigt? Kan du, kongen, øh, det der skal ske ja, undskyld. Øh, i dag, det er... Prøv at fortælle hvad der skete i fredags øh, i går Godmorgenbetal. I, I fredags øh, læser øh, min gode kollega øh, Piron en øh, sms op. En sms, det er en kort tekstbesked, ja. sendt via mobiltelefon. Ja, ja, man kan også sende dem fra nettet. Jo, mm. måske. Ja. Men øh, der... Øh, der siger hun, der den lyder nogenlunde sådan her. Jeg vil ikke anklage for at citere forkert, men ja, nogenlunde er sådan her. Citere Citeret efter hukommelsen, kan man også sige. Ja, og det er en lytter, der skriver. Mit fredagshumør er 10, øh, fordi at det lykkes en og anden at køre min øh, kærestes latterlige i ihjel. <laughs> og det synes jeg jo er meget barbarisk skrevet. Ja, ja, om ja, det, det også. Og jeg returnerer den lynhurtigt, fanger jeg den og siger. Ja, synes... øh, lige Fordi det er jo det er jo det er jo der der, der vinder øh, kan nok en skage. Ja, ja. ja. Men du skal også sige der kommer igen en god pointe for den mand. Nå. Det det er ret rigtigt. Og det er så jeg siger, det synes jeg der alligevel var upåmhjærtigt at skrive Og personer må være fyldt med had. Jeg kunne forstå hvis det havde været en kat. <laughs> Og det er og hvad, skete, hvad, skete, hvad skete der Så ser, hvad Så eksploderer mailen, så eksploderer sms'en, så eksploderer hele studiet nærmest med kommentarer både fra uh, kattens og, og katte, Jeg har en elsker. lille mis, de er ja. så også Katte kan godt tænke selv. Det er ikke sådan en dum en, ligesom en hund. Ja. Katten kommer og går, når den vil, og pisser lige hvor den vil. er altså, bare selvstændigt dyr. Præcis. Katte er søde, og du aner ikke, hvor mange katte, der bliver Skud. mishandlet, sparket til, Nej. barberet, grillet i løbet af et år. Øh, uden at de bryder sig om det. Ja. Ja. Og det, der måtte jeg jo sidde øh, Og der tager fire du noget timer. hæftig flak der. Ja. Øh, kommer du med nogle beklagelser i løbet af den vejende tid? Øh, nej, det når jeg ikke. Jeg må simpelthen sidde fire timer bagefter og svare ja. direkte på skrift. Okay. Det vi skal i dag, det er, at hvis vi skal... Vi skal på besøg på ingen hjem. Men synes du, at jeg lige... var ond, eller hvad? Nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ah, okay. Det er jo satiret. Okay, det du har gjort, det er, du har taget en lille, lille sæk med et dyr med. Mm. Ja, det er det korrekt? Og prøv lige at øh, få se, åbne sækken snart op? Ja, den kommer jeg. Lille frækker. Hey. Yeah. Nå, hej, <laughs> nej. Nej, nej. Nå, den er helt lille. Nej, men så Nå, Nå den sød. Ja. Hvad hedder den? Bertha. Wow. Nå, den er. Hej, Bertha. Nå den er Den har lige fået lophalsbånd. Ja, ja det er altså no, Det ja. sidder der meget stramt. Det er lophalsbånd. Ikke rører <laughs> den. Hvor <I> har du fundet Bertha henne? Nej. Det var... Det er lidt syrisk røg med det. Anders, <laughs> skal være skal være med det. Du skal ikke. Det er ikke... Anders, Anders, Den er jo kun en kilde, ikke? Jamen, det er min farmor, der har en bundegård, det, det sker jo, at de hopper på hinanden, de katte, og de kan sgu ikke have dem, altså. Men, men det er jo sjældent, man ser sådan en med tre farver. Ja, men... Mm, øh, den er utrolig. Utro, moren har jo ikke været nærig med den, som vi siger. Som man siger. Nej. Nå, Æ, og hvad skal der ske og, med Bertha? Det, der skal ske øh, med Bertha, det er vel... Du har taget den med, fordi at din øh, bedstemor, som har gården der... Hun har ja. et katteproblem. Ja. Tak for mange. Nå, ikke... Hun er ikke uh, tosset med katten. Men. Der er simpelthen for mange af Du skal ikke holde den sådan der, Anders. Nej. Oh! <laughs> Slap dig af, lille barn. Men det er nok ikke så gammel katten. Nå, hvad er den? 5-6 uger? Jeg vil lige høre, har ja, inden... ja, lige fået øjne. Så, så, så tror jeg ikke. Ja, det har lige fået øjne. det ligner også en lille puppe. Ja. Inden vi gør noget ved den. Ja. Eller inden vi gør det, vi skal. Ja. Så, hvad hedder det? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Kun den her kat have fået et godt hjem? Ja. Det kunne den det, kunne... Kunne den det? Ja. U nej, nej, nej. U nej, den har også rejst langt. Men altså, selvfølgelig kunne den have fået <går> godt hjem. Hello, det, godt. der sker nu, det er... Men det er, er lige... også fordi, du holder den der store tingst op foran den, den, den andre. Det, det, det er der ikke så klogt. Kan den ikke komme hen til kanonkongen for igen? Få lige herovre. Kom her, Bert. Kom her, Bert. Åh, sød. Ja, det var bedre. Kan du prøve lige at holde den lidt ud i luften? Prøv den lidt sådan. Den er jo lidt tung. Ja, du er sød. Den det er også spist ja. godt. Ja. Så prøver jeg her, hvad vi gør. Så prøver jeg den helt ud i Så hold den ud. Så lige miskat. Så. Sådan. Så den helt... Så er katten død. Ja. Det var da også for Det var en lang tur. For det. <laughs> for <så> <laughs> lige. <laughs> Og lige fået nyt lopperhalsbånd. <laughs> Og nu, se, nu begynder jeg så at tælle. En. Hvornår vi... skal se, hvornår sms'er begynder at komme. To. Tre. Fire. Ej hvor 5, det bløder, det er sviner sgu. 6. Der er ikke kommet noget endnu. Vi har nogle andre lyttere, end har om morgenen. Har flere vi lyttere? <laughs> ja. Men du har flere dyr med. Ja, vi kan da prøve at dykke i posen igen. Ja. ja. <laughs> det var, så var der ikke var helt ud. Det var utroligt Så kom der en sms. Der er en sms. Det var en lang. Nu står der bare. Nå, okay. okay. Fiktion eller ej, så var det bare ondt. Nå, tag Der er flere dyr, der skal dø. Oh, ja. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, at vi har aldrig fået så mange sms'er og beskider, som vi får nu, siden at vi sendte de 50%, så det kan jeg da godt afsløre, øjeblik Ja tak, øh, men de er meget positive mm. Og det er jo fordi, at vi har sagt farvel til en lille miss kan nogen konge Bertram En mis. Bertha var det det er lige meget, men han jo ikke længere. Nu er den mere til et stykke. Vi har ringet til 2.000 DR-service, øh, som er kommet og skravet katten op. Øh, men det, der er det interessante her i øh, København, det er jo... Er det ikke det eneste dyr, du har med? Du har jo taget flere dyr med, for den fanger vores gård. Altså lidt bladet med. Ja. Der. Og, og det er alle en dyr, som på en eller anden måde ikke rigtig har elsket der, hvor de er, Er det ikke korrekt? Jo, de får i hvert fald ikke den omsorg, som Nej. de... altså Men nogle af, af dem har du været ude selv at fange. <coughs> altså en slags halvvilde dyr i hvert fald. Ja, de kommer ikke af sig selv nogen. gange, så man må ud med... Ude med fisknættet, som vi siger <laughs> ja. dernede. Ja, er en... Hvordan har du fanget næste dyr? Det er jo lidt af en hurteløber. Ja, to... ja, men der arbejder man i teams. og Der har jeg haft nogle af de gamle venner med ude. Okay. Så flankerer man, og så går man ind. Ja, vi har jo kørt rundt i nogle poloer, kan jeg forstå. Så er de, ja. vi kører dyrne op I kørt dyrene op i. Og pick-up trucks ja. også. Ja, der, ryger også... Ja. der ryger vel også et par dyr øh, i selve processen så man ikke når ja. at fange, inden de ligger under julen. Ja, det gør der. Ja. Men det, er... det er alt sammen en bedre sags, Det, det kalkulerer man med, når man begynder at indsamle dyr. Og du har fanget to dyr? Ja. ja. Og det, og det er, er samme race? Ja, og det er det, der er interessant, men ikke i samme køn. Nej, det er rigtigt. Det er to, øh, som... Jeg, jeg ved ikke... Prøv at åbne posen, lad os se. Se. Ja, ja. Så, De burde jo... De de jo. Det er ja. en lille kan jeg se. Prøv åben I, Du må lige... lige Prøv på høre. Ja, ja. Ja, ja. ja. Utroligt <laughs> ja. dyb stemme. Ja. Men meget blød, hvis man prøver at holde den op til kinden. Nå. No. ja. ja. Det er de første, ud fra den lyd, kan jeg regne ud, at det er et æren, vi har med at gøre. Ja, men sjældent har hørt en æren sige, sige noget. Ja, jo. og det er jo også fordi, det her det er det, der hedder et øh, paringsmodent øh, ja. hundeæren. Det er korrekt, ja. ikke? Ja. Øh, et utroligt sød, lille fyr. Det er en at da du fanger den, jeg forstod. <laughs> ja, det er korrekt. Det med fangsten. Ja, det er det. det, det, bliver, det bliver ja. helt roligt. Det er det, det der er problemet med Ierne. Det er jo det Ierne kan forstå, at det er, øh, det er et hun ja. Og der er ikke nogen med. Nej. Og men det du vil jeg har... meget gerne have en. Ja. Og ja. der har du været heldig. Og Anders, der ved jeg ikke om du også er heldig. Du kan prøve at dykke ned ned posen, posen, Jeg prøver jo. Prøv Nej, hive... det ved jeg ikke jeg ved... op, mere. Her vil du deropse der. Ja. ja. Ja, det er jo Ierne. Det er jo et dejligt svar. Altså, hvis man virkelig er i brunst, som så... Han Anders, jeg ja. ja. nu kan han ikke målne af, han er sød. Oh, no, <laughs> lille pus, lille ja. pelsetyr. Æren er jo et skadedyr, der hvor de kommer fra. Ja, det hvad er det? det. I den grad. I den grad. Hvad, er det, hvad, er det, hvad går de på? Er det nødder, eller hvad? Hvad siger man derude på landet? Altså, hvad de skader for? Det er jo primært øh, barken på træerne, de kravler op og ned. ikke? Og det bruger man jo meget for møn, til at, at, at lave forskellige delikatesser ud af. Flis. Ja, flis. For eksempel. <laughs> For eksempel Ja ikke? Fordi det og er også har så... er festivalsæson Så øh, sæson er jo gået ind dernede Det er det den er Og der er en naturlig konkurrence I med en i flis Ja, ja. Øhm, Og så er de bare irriterende De er simpelthen irriterende Ja og Det kan jeg da tydeligvis høre her ja. Men vi har så nu Nu er de så meget i hinanden Skulle de så ikke have hinanden? De er hinanden? jo forelskede og de er glade Og det er dejligt at se Det Nej de så... prøv at se nu den helt hen <laughs> ved den Nej Nej De kysser jo Men det ender jo ja. med flere en det der Ja, og det skal vi ikke have. Det er lidt ligesom med roller, du. lige, Anders. Om du, hvis du bare lige holder handen lidt væk igen. Sådan. <løg> Sådan der. Det vil han sgu <løg> ikke have. <løg> det kan ikke. Men han var da også allerede kan jeg, så sige, på vej øh, til at gå til vaflerne. Ja. Øh, hvis, det hvis, der vil for højtid, at vi skal til at, øh, om man så må sige, lade naturen gå sin gang. Ja, ja. men øh, prøver, holder du lige den ene, så holder jeg den anden. Jeg er ikke så glad for at holde den ene, mens du peger den store ting. Ejblik, øjblik, øjblik, øjblik, øjblik, så skal der bare Hvad har jeg at øh. lege med, som vi øh, siger? Så er det, en det er der. lidt svært kalibreret, kan jeg se. Der kan jeg godt gøre, at det bliver grundangst. Så, nu er den tryk igen. Nej, nej. Hold, hold da op. Den bliver altså den ved den. Bliver, de er du overhovedet ikke ramte. Nej, er der er den, den er, men det er du, okay, der er jeg med. De vil ikke De vil ikke der Så er der er der er der men der er der det er ikke. <laughs> ja, det var der er er der er er der er der er der der der er Vi gør det, som nogen tøjer sig med. Vi øh, gør verden et bedre sted for nogle mennesker og for andre. Man kan også sige, for dørenes skyld... Der har været med. et problem med hensyn til, at øh, kanonkongens øh, overskudskat mm. ikke er længere. Øh, er der mange, der er glade for dem? der er også nogen, der er kede af ja. øh, som godt kan lide det. Og jeg synes, vi skal ba bringe balance i regnskabet. Hvordan det? Ja, fordi jeg kan da se, at der er en lille hund henne i hjørnet, Anders. Skal hunden... Og det er Shirley's hund, kan jeg forstå. Ja, uh, Shirley, som jo er P3-klub her, hun har jo en lille tjekkeskrotte hund. Som jo Og, øh... altså bliver passet uh, på P3. Ja, det er rigtigt. Og, øh... det kan vi ikke. Nej, Emen, det er sådan er lidt at, uh, ude i det, der hedder spidskompetence, områdene. Nej, men du er aldrig sød. Du er aldrig ja, sød. fyr. Pumba er. Kom her, Pumba. Hedder den Pumba? Ja, Pumba Nej, den der søren skidt kender dig. Og kæft, den springer op. Nej, det er næsten synd. Det skal du lade være med, det der. Så hænger jeg dig Anders, lad høre det. Anders, du må da ikke holde den op i halen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så stopper du. med? Ja, du er godt. God hund. Sådan. God hund. Hvad er det? Anders. Okay, så er det Skal vi slå den ihjel ellers? Nej, lad os bare se. Nej. Nej, lad os være med det. Kom kom her, lille. Det vi skal. Hvor skal hunden herover? Kom kom herover. Jeg vil så snakke i ved, så Okay, din Det vi skal. Ja, ja, ja, ja. i bare Ja, men jamen, hvad skal vi? Vi skal jo bare lære stride. Der er ikke noget mere at Nej, det er bare det der. Well, I Det er ikke sjovt. I det var der. Så sådan der en der. Så er hunden færdig. Det var jeg nok så. Nå? <laughs> Hjertet sidder ikke. ikke i benet, Anders. Ej, ja. Så! er ja, lige det hun så huske den i <laughs> Den sidste dyr, øh, den, den sidste dyr, den sidste, sidste dyr... Ah, Arh, Den sidste dyr i dag, vi skal tage livet af, det er jo national øh, ikon, ja. kanonkongen. Ja, det er svanen. Og Købsvagen. hvordan pokker har du fået fat i sådan en? Jamen, de er jo også på møn. De er på møn? Ja, og med, det er faktisk så heldig, at min farmor opdrætter den. Ja. Nå! No. God, jeg troede, de kom af sig selv. Nej, ikke, ikke på møn. Det må jeg nok sige. Så, øh, og det er øh... en ordentlig fætter. Det er, ja. jo, det er jo ikke den mindste svane, jeg har set, vil jeg godt have lov at sige. Nej. Men hold op, den er sød. Ja, Og nu er der blevet for mange af dem. Og det har der været længe, men ja. det er jo nationalfugl totalt fredet. Ja. Ja. Så her er vi jo nok ude i det her randområde, det er tilladeligt. Og men man skal også huske på, at en svane kan brække en arm. Og nu er det måske på sin plads at vise, at vi også kan noget over for svanen. Og, og ligesom for at sige, det kan godt være en nationalfugl, men vi er altså en Ja. Øh, og, og, og vi var her først. Lige præcis. Eller Ja, før den i hvert fald. Ja. No. Der ja. Nå. Du sidder den så inde. Hvad? Nej. Sidder op på ringen derovre. I <laughs> gør den godt det, nok. er sgu godt nok sidde. Ja, er det er jo sidde. det sidste, vi skal slå ihjel i dag. Ja. Er det det? Der er da helt afgørende. Der er også utroligt tilsøvet herinde. <laughs> Må de spørge noget? Ja. <laughs> man skulle med at tage et forklæde på. <laughs> det øh, man spørge noget. Hvorfor sad du benene af den hund, før du skød den? Kan nogle er der noget man kan gøre i forhold til den ring ringmærkning, fuglen har? Godt det er et godt spørgsmål. For, en, øh, der er jo biologer eller folk, ja. der bare er med fugle, ja, som jo ja, ja. i øjeblikket ja, Efterspørg. Altså, den, hvad gør vi med den? Det er jo ligesom, ja. hvis du sælger et stykke tøj i Møns og du ikke får den der tyrerisikring af. Nu er der ikke noget, der hedder ja. Møns Vi plejer at smide den op om brev, du. Nå, så fungerer Så kommer den ja. i højde rundt. Ja, ja. Sådan mhm. er det. Men hvad skal der ske med, med lille Man, fyr? Nu kan vi lige tage den ned og grene. Tage ja. lige ned og grene, kan nogen. Man kan ikke sige, at det er en greb, oh, kom her, tyk. <tryk> <laughs> så, lille ven. Kan du blive her? Kom så Hvad er det, der kom ud af? Det var da utroligt. Kæft, for den bliver i ødermand. Åh, oh, Fy for bok. Nå, så viser den sit sande ansigt. Hvad? Det er jo oplagt ja. at brække alt. Oh, den Men vi skal da næsten gøre noget, øh, uh, som... Uh, uh, uh, kan jeg nogle gange holde lige fast i halsen på den, ellers, tror jeg? Skal, ja. Så, al så, al så, al den spraller. Oh, ikke så fast i halsen. Bare give den lige lidt luft. Så poppede øjnene ud! <laughs> I. I. Jens, Anders, er du sød har du et andet, fordi jeg der ikke helt kan Nej, nej, Au, så lækker. Så tror jeg at vi uh, så tror jeg vi er hjemme med den. Ja og øh, mine to fingre. Ja og Jens Brandgaard Porsen. Sådan. Det er skat dog for. Det er ikke sådan at til livet nationalfoden. Så altså, vi kunne også vænner af det. Kan vi I to. Det nu tror jeg vi skal nu nu skal vi have renset ud herinde. Og Godt det er, er så vigtigt. Tak fordi du kom. Tak fordi du måtte. Du har øh, glemt en pjæse herinde. Ja. God råd om brug afslutningsbøjler. Går glad med din tandbørste. Nå, den vil jeg da egentlig gerne have med. Du, skal have nakketræk i dag, min ven. Ja. Det var ikke meningen, vi skulle sige det. Nå. Skal jeg læse den op for dig? Ja, tak. Skal vi læse ja. den op bag ja. nej, kom bare med den. Afslutningsbøjler holder tænderne på plads, når de er blevet rettet med fastbøjle. Den aftale afslutningsbøjle ja. skal du have på hele døgnet. Nå. Undtagen, når du spiser eller børster tænder. Nå. Efter et stykke tid skal du blive på lidt mindre. Det vil den tandlæge fortælle dig. skal ligge i æsken, når den nikker på. Det er forskelligt, hvor længe man er med det, altså, det Er ikke svært? Jeg blotter jo meget tænder, når jeg får ja. grinflip, ikke? Ja. Og jeg har jo jeg har lagt mange mikrofoner herinde på fabrikken. Ja, Og hesten, ikke? Og ja. ja. ja. jeg ikke... Men sådan det. er det jo. Sådan er det. Det lærer man også at leve med. Det var heller ikke, det var, heller ikke, det var heller ikke for mig. Men jeg synes, at det er utrolig pænt, øh, det de har lavet ved dem. Altså ja. tandsættet Ja, men der har også været i gang en kæbeoperation jo Nå, simpelthen Korrigerende ja, ja. kæbe ja. Gang. Ja. Er, det, I... er det, det Storstrøm Eller, eller er, er det en statslig opgave? Det, det var sgu staten oh, okay. kan du komme? <laughs> Tusind tak fordi du kom ja, Du må godt blive siddende lidt nu Vi skal, men skal her. også lige have tørret op ja. Så øh, vil jeg godt bede dig om som det, som det sidste her Og præsentere det næsten år Værsgo det er, det er rigtigt Det er det vi skal høre de spejler hele hver dag er klokken to forvendt en sensation.